Əl-Əhqaf Qumsal Təpələr surəsi Bismillahir-Rahmanir-Rahim Merhamətli və rəhimli Allahın adı ilə. Amin. Tezinul Kitab min Allahil-Azizil-Hakim. Ha -mim. Bu kitab qüdretli, müdrik Allah tərəfindən nazil edilmişdir. Mâ xaləqunəs-səməvəti vəl-ərdə və mə beynəhüma bil-həqqi və əcəlin müsəmmə vəl-ləzīnə kefərəm mə əndirəm Biz göyleri Yeri və onların arasında olanları ancaq bir həqiqət kimi və məlum bir zaman kəsimi üçün yarattıq. Kafirlər isə xəbərdar edildikləri şeylərdən üz döndərdilər. Qul əraəytum mə təd'unə min dünillahi əruni, əruni mədə xalqu minəl-ərd. Qaruni mədə xalqu minəl-ərdə əmləhum şirqun fəssəməvət. İtuni bi kitabim min qabli hədə əv əthəratim min ilmin in kuntum sədiqin. De bir deyin görək, sizin Allah'tan başqa tapımlıqlarınız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 Allahı qoyub, qiyamət günlədək özünə cavab verə bilməyən əşyalara yalvaran kimsədən daha çox azmış kim ola bilər? Halbuki o bütlər onların yalvarışlarından xəbərsizdirlər. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ İnsanlar bir yerə toplanılacaqları zaman, bütlər onlara düşmən kəsiləcək və onların ibadətini inkar edəcəklər. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ Qaləl-ləziyinə kəfəruu lil-haqq hədə sihrun mübin. Ayələrimiz onlara aydın şəkildə oxunarkən, artıq həqiqətin gəldiyini görüb, onu inkar edən kafirlər, bu, açıq bir sihirdir deyirlər. Əm yəqulun əftərahı Qul in iftəraytuhu fələ temlikunə ləy minəlləhə şəy'ə Hüvə a'lamu bimə tüfidunə fīh Kefə bihə şəhīdən bəyni və bəynekum və hüvəl gəfudur r r r r r r r r r r r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 Qul mə kuntu bi dəam minə rüsuli və mə edri bikum. İn et-təbi'u illə mə yuhā ileyyə və ana illə nəzirun mubīn. Pəki mən peygamberların birincisi deyiləm. Mənə ve size ne üz vereceğini de bilmirem. مَنْ سَادَcَ مَنَا ذَّحْفُ لُمَنَا تَابِ أُلُرَمْ مَنْ يَلْنِزْ أَشْكَرْ خَبَرْدَرْ اَدَمَمْ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِيَدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْزَرْتُمْ İnna Allah la yehdil qawma De ki, bir deyin görək. Əgər bu Quran Allah tərəfindəndirsə və siz də onu inkar etmişinsizsə, İsrail oğullarından da bir şahid onun bənzərinə şahidlik edib iman gətiribsə, siz isə təkəbbür göstərmisinizsə Zülm etmiş olmazsınız mı? Allah zalımları doğru yola yönetmez Və qāla-llədin kəfrū ləllədin Eğer Kur'an xeyirli bir şey olsaydı, onlar bunda bizi qabaklayabilmezdiler. Onlar bununla doğru yola gelmedikleri için bu köhnü yalandır diyecekler. Ve min qabrihi kitabu Musa imamen ve rahmet. وَهَٰذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَمُهَيْمِنٌ عَلَيْهِ ۚ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ Əvvəlçiləri təsdiq edən bir kitabdır. İnnellezinin qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu fala khawfun aleihim Rəbbimiz Allahdır deyib sonra düz yol tutanlara heç bir qorxu yoxdur. Və onlar kədərlənməyəcəklər. Ulaika ashabul jannati khalidin fiha khalidin fiha jazaa'a bima kanu ya'malun Onlar cennet ehlidirlər və etdikləri əməllərin əvəzi olaraq orada əbədi qalacaqlar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 Qala rabbi əvzi'ni ən əşkura ni'mətəkəlləti ən amtə aləyə və alə vəlidəy və ən ə'mələ səlihan təddəh və əslihli fə dürriyyəti inni tübtu ileykə və inni minəl muslimin Biz insana ata-anasının qayqısına qalmağı tövsiyə ettik.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 və valideynlərimə bəhş etdiyin neymətə şükr etmək və sənin razı qalacağın yaxşı işlər görmək üçün ilham ver. Nəslimi də mənim üçün əməli salih et. Mən sənə tövbə etdim. Həqiqətən mən müsəlmanlardan am. Ələikə <Sessizlik> alləziyinə nətəqəbbəlu ənmüm əhsənəmə əminu وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ اللَّذِي كَانُوا يُعَدُونَ Bilələri əməllərinin ən yaxşısını qəbul edəcəyimiz, günahlarından keçəcəyimiz və cənnət əhli içərisinə daxil edəcəyimiz kimsələrdir. Bu, onlara verilmiş doğru vəddir. وََّذِي قالَالَ لِوَالدَيْهِ أُفَِّّكُ ماَا أَتَعذَاننِي أَن أُخْرَرجَ أَتَعِذَنِي أَنْ أُخْرَرجَ وَقَد الْ خَلَنتِ الْقُرُون مِ قَابنِي وَهُمَا يَسْتَغثَِ اللَّ وَهُمَا يَسْتَغثَان اللَّه وَلَكَ مِن إِ وَعددَ اللهَِّ حََّّ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 Allahın vəd-i haqqdır, deyərlər. Oysa, bu keçmişdəkilərin əfsanələrindən başqa bir şey deyildir, deyər. Ələ-iqəl-ləzînə <Sessizlik> haqq aleyhimul qavlu fī uməmin qad xalət min qabrihim minəl-cinn.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 ziyana uğrayanlardır. Hamının etdiyi əməllərə görə dərəcələri vardır ki, Allah onlara əməllərinin əvəzini versin. Onlara əsla zülm edilməz.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 Kafirlər odun qarşısına gətiriləcəkləri gün onlara deyiləcəkdir. Siz dünya həyatınızda pak nemətlərinizi sərf edib qurtardınız və onlardan zöv qaldınız. Bu gün isə siz yer üzündə haqsız olaraq təkəbbür göstərdiyinizə və ası olduğunuza görə alçaldıcı əzabla cəzalandırılacaqsınız. اذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت نذر من بين يديه ومن خلفه وقد خلت نذر من بين يديه ومن خلفه الا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم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 فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ Onlar isə demişdiler, Sən bizim məbudlarımızdan döndərməyə mi gəldin? Əgər doğru danışanlardansansa, bizə vəd etdiyini gətir. Qala, innaməl ilmü ində Allah, veubəlligukun mə uğsiltu وَلَاكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ Hud dedi, bu haqda bilgi ancaq Allaha məxsusdur. Mən sizə yalnız mənimlə göndərilənləri təbliq edirəm, lakin mən sizin cahil adamlar olduğunuzu görürəm. فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْقِرُنَا بَلْ هُوَ مَسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيْحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ Nəhayət o əzabı vadilərine doğru gələn bir bulut şəkilində gördükdə, bu bize yağış yağdıracaq buluttur dediler. Ut xeyr, bu sizin tez gəlməsini istədiyiniz özü ilə ağrılı-acılı əzab gətirən bir küləkdir. Tudəmmir kullə şeyin bi əmri rabbihə, fəəsdəxu la yura illə məsakinuhum, kəzəlikə neczil qəvməl-mücrimin. O, öz Rəbbinin əmri ilə, hər şeyi yerlə yeksan edəcəktir. Onlar elə məhlulqlar ki, evlərindən başqa heç bir şey görünmədi. Biz günahkar adamları belə cəzalandırırıq. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ ف۪ي مَا اِمَّكَّنَّاكُمْ ف۪يهِ 119. وجعلنا لهم سمعا وأبصارا فَمَا فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصار ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا, بهم ما كانوا به يستهزئون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 وَلَقَدْ أَهْلَتْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Biz sizin ətrafınızda olan şəhərləri məhv etdik. Biz ayələri onlara müxtəlif cür izah etdik ki, bəlkə küfürdən əl çəkələr, Fələvlə nəsərəhumu alləziyinət təxadu min dün illəhi qurbənan əlihə, bəl anhum və dəlikə ifkuhum və mə Bəsnəyə görə Allahı qoyub, ona yaxınlaşmaq məqsədi ilə tanrılar onlara kömək etmədi. Əksinə, Onlardan uzaqlaşıb, yok oldular. Bu onların iftiraları ve uydurmalarıdır. وَإِذْ وَا صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنِ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْسِتُوا Fələmmə qudiyə vəlləu ilə qəvmihim mündirin. Bir zaman bir dəstəcini, Qur'anı dinləmək üçün sənin yanına yolladı Onlar onu dinləməyə gəldikdə bir-birinə, susun, qulaq asaq dedilər. Qur'an oxunub qurtardıqdan sonra isə, xəbərdar etmək məqsədi ilə, öz xayfalarının yanına qayıtdılar. Qaluu ya qawmana inna səmiğnə kitabən unzilə min ba'di Musa Kitabən unzilə min ba'di Musa musaddiqən lima beynə yədəyih Yahdi iləl haqq və ilə tariqin mustaqim Onlar dedilər, ey qövmümüz, biz Musa'dan sonra nazil edilmiş, özündən əvvəlkiləri təsdiqləyən, haqqa və düz yola yönəldən bir kitab dinlədik. Ya qawmana ajibu da'i Allahi va aminuhu bihi yaghfir lakum min Ey qovmumuz Allahın təbliğatçısını qəbul edin və ona iman gətirin ki, Allah günahlarınızı bağışlasın və sizi ağrılı-acılı əzabdan qurtarsın. وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ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 Məyər onlar göyləri və yeri yaradan, onları yaratmaqla yorulmayan Allahın ölüləri də diriltməyə qadir olduğunu görmürlər mi? Sözsüz ki, O hər şəyə qadirdir. Və yom yahradul lazina kafaru ala nnari aleysa hada bil haqq qalu bala wa rabbina qala faduqul azaba kuntum takfurun kafirlər odun qarşısına gətiriləcəkləri gün onlara meğer bu həqiqət deyilmi deyiləcəkdir onlar bəli Rabbimizə and olsun ki, həqiqətdir deyəcəklər. Allah da küfr etdiyinizə görə dadın əzabını deyəcəkdir. Das bir kəma sabr olu'l-azm Bələğ Fəhəl yuhləku illəl qawmul fəsikun Elçilərdən möhkəm iradə sahiblərinin səbr etdiyi kimi, sən də səbr et. Onlara əzabın tez gəlməsini istəmə. Onlar vəd olunduğunu görəcəkləri gün, gündüzün bircə sadı qədər qaldıqlarını sanacaqlar. Bu, Bir təbliğatdır, heç fasik adamlardan başqası məhv edilərmə?